34. Ми повернулися на Баркасі до Калькутти, а там наші шляхи, зне розійшлися. Він узяв кеб до Лалбазара, а я поїхав на автомобілі до Косіпора. Коли я дістався до Маніктоли Лейн, день уже наближався до вечора. Венами протікав чистий адреналін, і я повеселішав, як завжди, коли інтуїція підказує, що я взяв слід. Нетерпляче постукав у двері номера 47. Старий аратан відчинив набагато швидше, ніж раніше. Виглянув із надією, але побачив мене самого і посумнішав. А, Сагібе, я мушу поговорити з чоловіком, що працює з Пунка. Старий старанно прислухався. Е, пан Кадж? Ні, пан Кадж не тут, Сагібе. Це будинок місіс Боуз. Хочу поговорити з Пунка Вала, сказав я, а тоді, що сили крикнув. Пунка вала. так голосно, що попрокидалися собаки, які спали в алеї. Обличчя старого розпливлося в беззубій посмішці. «А, пун вала, Так-так, ходіть, сагіби, ходіть, ходіть!» Я пішов за ним до вже знайомої вітальні. Будинок здавався порожнім, ані сліду покоївки чи дівчат. Я залишився чекати, а старий пішов за людиною, яка мені так потрібна, на яку я покладаю останні надії дізнатися правду до того, як повісять сена. Я підняв голову. Пунка нерухомо висіла на стіні. Від неї тягнувся шнур і зникав у маленькому отворі високо на стіні, певне, виходив на двір. Двері відчинилися. На порозі стояв присадкуватий темношкірий індієць. Із-за нього намагався визирнути ратан. Чоловік був могутнього складу, і запах поту в'ївся в його шкіру, як це буває у людей фізичної праці. Я зрозумів, що вже бачив його раніше, біля будинку, коли виносили тіло Деві. «Ви розмовляєте англійською?» Чоловік утомлено кивнув. «Як вас кличуть?» «Дас». «Дасе, -e, вам нема чого боятися, просто хочу дещо вас запитати. Зрозуміли?» Він стояв мовчки. «Дівчина Деві. Вона була вашою подругою?» «Вона не Деві Сагибе. То ім'я для роботи. Її звали Анджалі. Перед смертю вона сказала, що ви можете мені допомогти. Мені потрібно дізнатися про Маколі, того бурра Сагиба, якого вбили на алеї минулого тижня. Ви його знали?» «Я знаю Маколі Сагиба. Він багато разів приходить». «Чому він приходив сюди в останнє?» «Деві...» «Анджалі казала, що приходив він не спати з дівчатами», – Дас кивнув. «Сагиб приходить платити гроші. Він щомісяця приходить платити гроші». «Платити місіс Боуз за дівчат?» Він усміхнувся і похитав головою. «Ні, Сагибе, за це він платить у той день, коли користується. Він платить ці гроші родині іншої дівчини. Дівчини, яка померла. Померла від...» Він підшукав правильне слово. Операції. Операції, коли витягують дитину. Невпевнено, ламаною англійською Дас почав розказувати. Якось минулого року одна з дівчат завагітніла. Батьком був якийсь великий сагиб, справжній джентльмен і один із найкращих клієнтів місіс Богус. Дас ніколи не бачив цього чоловіка. Той був занадто важливим, щоб приходити до борделю. Натомість до нього завжди ходили дівчата. Маколі був посередником, який усе влаштовував. Вагітність стала шоком. Цього не мало бути. Місіс Боуз не дозволяє дівчатам працювати в певний час циклу, але клієнти можуть бути дуже вимогливими. Трапляються помилки. Дівчина на ім'я Парваті була особливою улюбленицею клієнта. Місіс Боуз поділилася новинами з Маколі, і той повернувся, вимагаючи, щоб дівчина зробила аборт. Дас відвіз її до нелегального хірурга, що мешкає біля залізниці в Читпорі. Раніше він уже возив до нього іншу дівчину, місіс Боуз. Цього разу операція була невдалою. І дитина, і дівчина померли. І саме Маколі мусив позбутися тіл. Дас не знав, куди він їх відвіз. Але відтоді Маколі щомісяця привозив гроші для родини дівчини. Раптом усе стало на свої місця. Клієнт – Бучан – Бучан. Маколі 20 років був його довіреною особою, але смерть матері і дитини викликала спогади про втрату багато років тому. Скоріше за все, зі своїм сумлінням він був не в ладу, а зустріч зі старим другом, преподобним Огунном, тільки посилила душевні муки. І з часом у ньому щось зламалося. Більше він не міг цього робити. Гадаю, тієї ночі він сказав усе Бучану, сказав, що хоче вийти з гри. Запрошувати проституток – це одне, але у Калькутті, одержимій чистотою раси, мати дитину на стороні – не зовсім інше. І якщо репутацію це зіпсує, то набагато гірше, якщо світ дізнається про причетність до смерті дитини та її матері. Тож Маколі мусив замовчати. Але Бучан має алібі. У час смерті він був у бенгальському клубі. Ви бачили чоловіка, який убив Маколі Сагиба? Дас похитав головою. Тільки Анджалі бачила, вона сказала мені. «Вайдуже, мої підозри щодо Бучена правильні. А тепер я маю і мотив. Щодо того, хто виконав убивство, я теж маю підозри». Я подякував Дасу і мало не бігом кинувся до автомобіля. П'ята вечора, скоро настане темрява, я наказав водію їхати до косіпорської дільниці. Звідти я зателефонував «Не здавайся» на Лал Базар. Услухав цій тріщало, і я чекав цілу вічність, доки його покличе черговий сержант. Нарешті «Не здавайся» підійшов до телефону. Які новини, сержанте? Принесли результати Ростину, сер. Вони підтверджують, що смерть спричинив перелом шиї. Де Дігбі? Його тут немає, але він залишив вам повідомлення. Хоче терміново з вами зустрітися на конспіративній квартирі на Бакх-Базарі. Заявляє, що отримав інформацію, яка підтверджує невинність Сена. Каже, що ви мусите прийти, щойно стемніє. Добре, погодився я. Поїду прямо туди. Приєднуйтеся скоріше і захватіть із собою пістолет, не здавайся. І ще одне, сер, продовжив Баннерджі. Дозвольте здогадатись, усміхнувся я. Місіс Боуз перевели до підрозділу Н. «Звідки вам відомо?» – здивувався сержант. «Папери прибули з будинку уряду кілька годин тому».